Ja, Hallå Jenny. Läget. Bra. Hur mår du? Jo, det är bra. Ja. Sitter du och smsar lite här nu Medan vi och och mig Plus uh, tog jag ett med tog mig. Ja. Att jag känner mig som en så för Ja, men det är okej. Som en elev. Jag vet ju inte hur man ska bete sig. jag Är inte alltid bakom micken så Nej, eller framför framför bakom. Bakom, Ja, jag vet inte. Du har din mycket lite konstigt också. Ja, kan du dra upp den lite? mycket med näsan i Varenda gång det är andra gäster här så instruerar Peter om hur de ska prata i micken. Och så klarar de inte av det själv. Lite, nej. nej, men nej, vi får <laughs> kämpa, på, <laughs> kämpa på Peter. <laughs> det <kommer> går bra. <laughs> det var länge sedan var vi spelade in någonting. Ja, minst. då var det typ sån när. Ja, kanske det. I uh, somras. Uh, mm. Ja, äh, så länge sedan. ja verkligen. Det ska ja. bli kul. Jag är peppad på att spela lite bra musik. Ja, Peter Björklund är ju alltså uh, den här poddens producent Ja, kan man säga. det stämmer. Um, vi skulle egentligen ha babak då en Mm. Från ja, um, um, men det är ju också en, en väldigt härlig nödlösning Ja, det men nu, jag blev väldigt. Jag tyckte det var så skönt att ha någon slags mysig påskspecial ja. Det är skött hos när vi spelar in där och eftermiddag. Och vi korkade upp lite. Ja, lite pigelin och kava. Ja, pigelini. Pigelini, bästa. Gen, Genuven redaktionens signaturdrink. Det är alltså en, en upp och glas. Given glass Giv en succé. I, i, I ett glas med bubbel, ett rågat dricksglas. Jag kommer kräva att Jakob tar in det här på trädgården till sommar. Ja, det, nu när min glass har smältit så är det en väldigt obehaglig en färg. Ja, mm, det blev på lite välsött faktiskt. Nej, nej, nej, det var svibra. Det, det var lite bitter i. Nej men håll inte på med sånt Det är inte vår stil Men vi har samlat lite goda låtar Det blir ganska R&B-igt idag Och lite dansigt En låt som det här har redan präglat det här året för mig Ganska mycket Arianas Work Så jävla fet Jag vill bara att det ska finnas en miljard remixer på den Så att vi kan spela den Tror att det kommer till? Hela 2016 Det här är en annan favorit som har remixat Vi ska se om ni kan lista ut det där Send me if you work, work, work, work, work, work You see me do me da-da-da-da-da-da Tell da, da, da, da, da. me better way, work, work, work, work, work Where you all go la-la-la-la-la I'm in the cafe, man, ta-ta-ta-ta-ta -ta. Where you all go la-la-la-la-la I'm in the cafe, man, ta-ta-ta-ta-ta Drive me a deserted Nothing to have you learn. the nicest nobody touch me in the right nobody text me in a crisis i believe all in your dreams are the reason. you took my heart of my keys and my patience you took my heart on my sleeve a decoration you mistaken my love i brought for you for foundation all that i want Get ready for work, work, work I just gotta see it through If you had a twin, I would still choose you I don't wanna rush into it if it's too soon But I know you need to get done, done, done, done If you come over Sorry if I'm way less friendly I got niggas tryna end me off. Yeah, I spilled all my emotions tonight, I'm sorry Face to face You could pick a time and a place You would spend some time away Now you need to forward And give me your work Work, work, work, work, work Send me tycker du om det här Peter? Um, jag vet inte, jag tänkte Det är jävligt uh, Härlig och glad stämning Jag, jag kommer att när du lyssnade på var det är ledsen stämning Nej, men, Eller jag blir glad, för att Jaha, när du okay. lyssnade på Jasmine Alltså EPN som han släppte I början av kanske 2015 Ja för det här är Merlo, ja, den producenten Merlo eh, ja. som har gjort en mix på work Ja, det stämmer jag hoppade på han som ah. gjorde remixen mixen. Ah. Uh, nej, men han släppte ju Jasmine förra våren. Mm. Jag kommer ihåg att det var verkligen så här tune för mig under den perioden. När man så här gick, jag tror det var någon gång i slut av vintern mot uh, våren. Mm. Och det var väldigt så här, god feeling. Uh, och han har ju ett visst samma? sound. Ja, ja, men lite så. Man känner verkligen igen hans så här, lite skeva danshål. Mm. Så bra. Mm. Och också nice att han behöll det här lite mjuka Stilen. Gud, alltså jag älskar det här originalet Det mm. originalet är ju ändå så mycket bättre uh, ja, Och Rihanna kanske. är så grim Och Drake är så grim, Och mm. videon är så fet ja. <laughs> Jag vill liksom vara i den videon uh, det... Nej, så bra. Första delen då Inte den där I... sneddelen inte som sneddelen. är svenska Som är mycket, mycket sämre ja. Men uh, nej, vi fan vad den är fet alltså. Men vad tycker du om Rihannas skiva i övrigt? Men grejen är att jag har fastnat totalt I den här låten Jag har ja. inte kommit vidare Jag åker inte, inte ta in de andra Sen jag är klar med den här. Nej. Så jag tjej tjej lyssnar på musik på den Ja, här. men det är jag också. Um, och bara, jag är med så kär i den här låten. Jag hade bara haft lite med bangers. Bangers? <coughs> ja, men jag det är som sagt, det är väldigt nice att den är så mjuk och att den är så karibisk mm. och äh, men bara allmänt fet. Mm, med. Um, det är ju uh, Party Next Door som har varit med och skrivit hennes text tror jag till den här låten. Okay. Hörde jag någonstans. Um, han skriver väl lite ganska många, andra. det. Ja, säkert. Jag har inte stjärn koll på hans liksom, grejer utanför sina egna. Nej. Jag tycker jättemycket om Party Next Door. Uh, och han släppte en låt i veckan. Just det. Tillsammans också med Drake. Mm -hmm. Drake gör ju sig så sjukt bra som gäst. Verkligen. Äh, gästartist känns det som. Han är duktig på gästa uh, uh, bra låtar. Men uh, Common Simi, me". Det är mm. liksom som uh, Frank Ocean-låten man aldrig fick. Oh my god. Typ. Jag har typ inte ens lyssnat på dem men det ska bli kringt. Swolfen. Doesn't make sense now. Shit just got real, things are getting intense now. I hear you talking about we a lot, or you speak French now. Giving me the sign, so I gotta take a hint now. I hit you up, like, do you wanna hang right now? On the east side and you know I'm with the gang right now You say do I own a watch, do I know what time it is right now Yeah, It's after 2am and that's her asking a lot of you right now All she talking about is come and see me for once Come and see me for once You don't ever come to me You don't ever come to me All she ever says is come and see me for once, come and see me for once You don't ever come to me, you don't ever come to me I've been up for two whole days thinking what I did to keep you going Thumbing through the voicemails that you left me telling me where I went wrong I'll admit I'm sorry when I feel I'm truly sorry. Things change, people change, feelings change too. Never thought the circumstances would have changed you. You said you never traded, no. Yeah, you said, that, you said that, you said that, And I believed you when they told me don't. Well, either way, you're still invited, and I can't even lie to you. Where these days all you say is Come and see me for once Come and see me for once You don't ever come to me You don't ever come to me All she hit me with is Come and see me for once Come and see me for once oh. Y'all don't ever come to me Y'all don't ever come to me Why you gotta start, girl? Why you gotta start? I know we make time for the things that we want i know you got another nigga tryna play the part Just cause he got a heart don't mean he got a heart Could be standing in the field and he still ain't in the field If anything should change then I thought we had a deal Lately you keep questioning what you get out the deal Doing things to make me feel the way I make you feel How hard is it to let you know when I'm coming home That way you could be prepared Maybe take a couple sick days and I miss pay. I don't even know what things are looking like inside of your place or how it's decorated This thing is getting one-sided, I can't even lie to you right now Yeah. yeah, yeah. All she talkin' about is come and see me for once Come and see me for once Y'all never come to me Y'all never come to me Yeah. All she hit me with is come and see me for once Come and see me for once You don't, ever come to me. you don't ever come to me Så fint auto. Ja, vad heter den här Frank Ocean-synten? Jag vet inte En sån analog Någonting, någonting Alltså synt. gud jag kan ju ingenting Nej inte jag, jag heller Jag försöker ju Men du hör ju Ja Men jag förstår verkligen Den grejen Med hela Frank Ocean-kopplingen men det är också väldigt mycket OVO. Ja, alltså, såklart. Det låter ju väldigt mycket som man förväntar sig på något sätt. Verkligen. Ja, det gör det ju. Det är som att det är den ultimata mm. kanadensiska ja, snyft RMB. Jag tycker fortfarande att det är ja. så nice. Alltså, det är ju fett bra. Uh, och också så tycker jag om när killar gör duetter. Ja. För det här ändå kändes som det känns inte som en sån en rap det var inte så där så de slick, lägger en gästbass. Liksom. Utan Nej. det känns som en som en, en duett. Kompisar som snackar lite. Typ. Ja, mm. det är kul. Musi. Um, vad såg du Party Next Door den här var här? Uh, ja. Nej, jag gjorde inte det gjorde du inte. Mm. Du spelade kanske. Mm. Mm. Du spelade skivor innan. Man står liksom, det var på strand man står i ett hörn där ingen ser att de spelar, men nu är det verkligen helt dolt. Uh -huh. Jag missar ju att de spelar väl så här roliga bangers, Och får folk uh -huh. vara svinglade och pepparade, men trodde uh -huh. att musiken kom från scen uh -huh, okay. Jag fick liksom ingen cred. <laughs> det är ju, alltså, en sån typ av sammanhang. Ja. Där man att Nu var för sig Parting Store ganska äh, Stor redan då Men mm. att här, Det vore kul Vi, vi för, alltså, Nu börjar vi prata om Jag äh, vill ju börja prata om Good Good här Det är det jag försöker smyga in Vad är in. Good Good? Det är vår lilla klubb som vi har Ja Vi äh, och en massa andra Gulliga kompisar Och, och Rodeo Mm Försöker ju någonstans äh, göra, Skapa något litet sammanhang I Där man kan ta mellan stora akter äh, Men Det går inte så bra liksom men <laughs> <laughs> man försöker säga någonstans Att man vill hitta det du pratar om Det är modet ja. Vill man kunna ha som en självklar Man hittar den destinationen den Och kunna ta in, in nästa Party next door till Stockholm ja. Som vi vet är fett bra Vem är uh, nästa party next door som du vill boka? Ja men Det finns ju hur många som är från Kanada mm. uh, Nej inte mig i Jordan de är från fett nu, Men alltså så Lil Jack det kanske Eller typ Lill Aaron eller något mm. uh, Nej, alltså, nu var det här fett flummigt Jag var menar att ja, jag, jag vill ha mer av det du pratar om Alltså det är modet En rolig konsert med ja. typ 400 pers folk är jävligt peppade Eller um, ja, kanske är inte det ska vara 400 pers Men att alltså uh. det är modet i alla fall uh. så här, Lika mycket dans som det att man står med facet ja. Mot scenen Ja, precis. En uh. blandning av livekoncern och klubb ja, det, det gillar jag också jag, jag tycker inte så mycket om att vara så här. Nu går vi titta på det Men också då med någon slags liten uh, shoutout till vår egen kväll som vi ändå har den 2 april på mm, Det är jag. Bra, bra, bra pluggat mm. Peter Sivas från Köpenhamn. Och. en alltså jävla grym uh, ny rapper från Danmark. Mm. Det trodde man ju aldrig att det skulle komma. Nej. Uh, men nu känns det som att både Norge och Danmark är så här på Alltså vi kommer ju spela en låt här snart Som är från Danmark också uh, Men apropå det du säger, ja sjukt mycket bra Som kommer mm. därifrån de är ju nästan... <laughs> Det är, att man är lite förvånad också Ja men så här, det känns ju ändå som att de är jävligt långt fram När det kommer till så här nya spännande grejer mm. Sen kanske inte de slår lika bra på i typ radio eller på Spotify än Men de Nej. kommer ju att fatta oss alltså, Det är ingen ja. snack jag ska berätta om goda... För jag blir så himla äh, kladd i munnen av det här sockeriga... Och på en oh, oh, <laughs> pigelini. Uh, Kanske kan jag lite vatten som man inte smaskar på. <laughs> Okej, okay, vi ska spela en dansklåt här nu som du har valt. Ja, vi kör den direkt. Ah, ja, ah, Fan, det. vad fett. Det är så många uh, vad är det för något? Det, Love var på Bylarm, Love Lagerberg. Uh, och tipsade om uh, Liss, som de heter. Mm. Uh, L-I-S-S. Mm. Från Danmark. Alltså, det är typ som så här... Uh, boyband... Uh, mode fast modernt uh, jag tipsar folk att så att verkligen kolla på musikvideo ja du kan köra gå You can ride Lately, I've forgotten all of the words of our song And lost myself in another girl's perfume If you want it to be better, send me a letter Är det, det här som du gillar att sjunga mycket? Uh. Uh -huh. uh, ja, så för det första, så om man tittar på musikvideon så älskar jag liksom den estetiken som de jobbar med, som är väldigt så uh, eget uh, gjort. Uh, vi gör det med någon slags boyband-mode med så här konstiga miljöer. Men sen känns det också uh. som att. Känner inte så mycket boyband? Jo, men då tittar du inte på hela videon. Ja okay. nej, men det känns som att ett kompisäng som är ja. på skagen i, i rytmus, februari. Men rytmus elever. Jo men så superduktiga som mm. bara så står och tar en massa så inspirationer från internet och bara så älskar typ jag jag skrev i vårt lilla dokument att det skulle låta lite som demo eh, som ni ska lyssna på om ni inte har på. Jo vårt lilla dokument. Hur ska ja. någon som lyssnar veta vad det är? <laughs> så varje vecka nej. så samlar jag och Peter låta i i Google Doc. Ja det är det som jag, och där ska jag skriva ibland Petersman teckningar det han ja. låter som demotyp och då vad är mm. det demotypet jag, jag tror han är från en skola att han är från USA men han är väl 19 bast och typ har släppt lite vi har spelat någon låt vet jag tidigare mm. men gå in och, och som liksom Men du menar så här istället. du dukt Folk som är lite duktiga musiker Men som ändå gillar det som är lite trösigt ja, och, och internetigt Exakt, ah. att de är så här fruktansvärt duktiga Och så bara så här förstör dem lite Och typ så här pajar lite så att det är väldigt mm. mycket fint och fult I samma ja, pryl, det, är, liksom. det, är, det är nice Jag blir ju lite lagd mot det här Jag tycker ja, det är okay. att han här sjunger lite för läskigt liksom. Men du måste titta på hela videon också Du måste okay, liksom då. förstå honom Jag tycker att det är låter som så här melo med talfel <laughs> ja, men, aj, aj, aj. <laughs> Jag får säga detta för att um, jag är kvartsdansk. Ja, så ja, jag, kan okay, okay. jag fattar. Nej men också relate någonstans till texten som är så här relationship going bad typ. Oh, nej Peter, hardspoken. Eller ja, det vi är inte. vi alla. Men um, vi har ju konstaterat att det är en bra R&B-vecka i, i alla fall. Mm. Mm. Uh, så vi fortsätter lite på samma tema. Vi har liksom redan spelat för favoriter som uh, Rihanna och next door och drake här kommer en till. Mm. En av dina så absoluta favorit eller hur? The Dream. ja, oh, absolut. Visst är det det? Alltså jag fick ju det så mycket med The Dream. Ja, men det med, uh, väldigt, ja. Mm. är det. Tillsammans med spelar väl. Vad säger du? Nej, det vi tar det efter. Okej, okej. All Bed, watch a boomerang, Tom and Jack, Tom and J, uh, Tom and Jeff My Mama's road, you? I ain't scared, I ain't scared, I ain't scared Tell your mama that we get married, get married, get married, get married. Let the sun lay on us. Right off the window pane, baby, get the champagne. Here's to a good morning. Here's to a good morning. Here's to a good morning. Good morning, yeah. Here's to the baby that you gon' care, gon' care, gon' care, gon' care. Baby young boy, in the fourmatic. FOMATIC, FOMATIC, FOMATIC If we don't make it, that'll be tragic If we don't make it, that'll be tragic Yeah, yeah, yeah, yeah. Don't make it, don't make it I'ma love you, all the way to my tomb I'ma love you, from earth to the moon You the girl that I'm gon' marry See me back, Sit in bed, watch your boomerang, Tom and Jerry, Tom and Jerry, uh, Tom and Jerry Love Champagne. Here's to a good morning. Here's to a good morning. Here's to a good morning. Good morning, yeah. Det blir bara bättre och bättre alltså, Jag tyckte den var lite avig först Men nu känner jag att den är så jävla fet Jag får lite så här Jim x, -X Vib på så här soundet När man så här, mm. någonstans så här, hör Hur så här, olika genrer möts Och mm. hur man kan verkligen förstå Och höra direkt att det här är, Det är så självklart att så här, För mig var det inte självklart vad det var från början Om det var så här subtract Alltså hans mm. grejer, eller om det var mest R&B, The Dream eh, Men att såhär, det är ihop, det kändes så självklart att det, ja, det är så här det ska låta och det kommer utveckla ett nytt sound liksom. Ja, jag, jag kände att det var The Dream man hade saknat mm. så himla mycket Bara hans sätt att sjunga och hans attityd som är ganska knäpp ibland Men mm. ändå så jävla grym eh, Alltså världens bara... bästa popproducent typ Ja men producent men också att han är rätt bra på att sjunga Och han förmedla en känsla mm. Och ja jag vet inte det är inte, alltid, det är inte alltid man tycker att han är sympatisk Men han är ändå så, här, så jävla grymbar. Mm. Förutom när han spelar live Han Säkert. suger när han spelar live Jaha, vad har du sett honom? Jag gick ju från spelningen efter två låtar för jag tyckte det var så jävla dåligt Framförallt för han var, var alldeles peppad Var det på Pisen Lab? Vad sa du? Var det på Pisen Nej jag tror på Jaha, väldigt för, så peppad funkbasist och en trummis som var så här yep. kände för mycket. <laughs> känn mindre. Nej, vad det spelled. <laughs> snälla känn mindre. Vad det spelglädje. Ja? Alldeles mycket spelglädje. Vad Men var, var det du och jag som var på Subtrackresan ihop på Sonar? Ja, men kanske. Var det, det för förra året typ? Ja, i Stockholm. Så många konserter. Ah, ja, skit samma. Så jävla bäst. Det, <laughs> <laughs> det var fett live. Det var det jag ville komma fram till. Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag skulle vilja se The Dream i alla fall mm. ändå. Uh, nu, vi går över i lite annan mode. Mm. Uh, Mallgrab. grab känns som en producent som går från klaget till klaget. Det här Tump. är så fett bra att höra det här? Uh, jättebra. <laughs> Pigelinin har bara slagit till. Du ju så mycket <laughs> mellan låtar inte lyssna. Förlåt. Det här har ju varit din låt. Jag har inte lyssnat på den här Men uh, du hör ju att det är bra. Ja, Drivigt och lite melodiöst och lite mörkt. Absolut. Det är fortfarande mjukt. Och lite där, det som man hör nu. Mm. Den lite retro liksom, techno känslan mm. Alltså jag, jag, jag älskar ju dansmusik och jag har dansat fett mycket tidigare i eh, mina dagar. Det låter som att det är gammal. Det är inte det. Jag försöker komma till lite snarare så här. Jag har jag väldigt svårt. Ja, det är ju väldigt sant också. 30 plus. 30 plus. Mm. Eh, nej men jag har väldigt svårt att hitta en, ett ro eller en en stillsamhet och bara så här hitta modet mm. för att dansa i Stockholm. Aha. För att det är för mycket mingel. Ja, men jag, vet inte, jag, blivit, jag, för jag vet inte, jag jag blir för eller något. Jag kan liksom inte bara stå och stampa och tycka att det är så här: asnice när jag mm. är typ på under bron. Väldigt säljad dansar där. Men så fort jag kommer utomlands och samma men, format existerar så bara kan jag stå hur länge som helst. Men det handlar ju om att man känner för mycket folk, ja. eller? Ja, ja, ja Det är ett lyxprogram, men, men det är ju att det blir lite för minglig stämning. Man, kan inte, man får inte vara i fred länge nog för att komma in i någon slags uh, Nej, men det är väl det. Absolut. Fans, liksom. Absolut. Absolut. Jag tycker det är tråkigt. Ja, vi får åka iväg. Och... Men du är ändå känns... ganska duktig på det. att så bara Jo, kanske. faktiskt dansa liksom. Ja. Mm. Ah. <laughs> Jag lever för dansen. <laughs> bra t-shirt. Det låter så himla sjukt. Jag bara, ja, ah, du är så bra på dans Åh nu så duktig på dans <laughs> Ja. Ja är den till danslåt nu? Ja det blir ja, dans. Det blir det. dansmusik. Ja, ja, ja, ja. Folk kommer mobba mig för att jag säger dansmusik. Jag tycker att det är så bra ord. Ja men det vad jag menar då är liksom att det är så här house techno. Ja. Men eftersom jag, alltså jag, är ju dum i huvudet. Jag vet ju ingenting om så här, hur man benämner Nej, den här men, typen av musik. Men, och jag, därför jag, tycker jag att, ja, men dans, det är dansmusik. Saker som låter lite rakt. Jo, fast, och ha. lite, som alltså, man spelar. I långa chock och bygga en stämning i kvällen och allt det Men Jag tycker att dina infallsvinklar och perspektiv på dansmusik tror jag är ännu viktigare än många andra som kanske har så här... Jag har... Jag kan allt om teknoscenen från Köln under tidigt 90-tal. Och så bara har man så supertydliga preferenser och så här ramverk för vad som dansmusik ska vara. Så blir man ganska begränsad i det tror jag. Fanns det du... grejer från Köln jag tidigt 90 Nej, nej jag inte jag heller! <laughs> jag pratar mer om att så här, du känns som en person som så här, kommer från en annan bakgrund. och har mycket hiphop och uh, R&B-prylar som du som bär med dig från din tidigare liksom, vara intresserad av musik, liksom, karriär. Eh, eller liv bara. Och ja. nu när du kommer in i den här dansmusikvärlden och så här, Jag tror att du har spännande perspektiv på så här, Hur det? Ja, ja, nu har inte. Varit det nästan larvigt Men ja. jag, jag hoppas att du förstår lite vad jag menar. Jag hoppas det och också. Men ibland tänker jag att jag bara är en, en idiot. Vad ja, håller du inte. på med? Ah, jag in samman. Inom, inom popkultursvärlden <laughs> så skulle jag säga att du, du är den viktigaste Människan som existerar Sluta ja, ja. Ja. Någonting som jag har tänkt på mycket är. Jag kommer ändå från rocken mm. Från början Och gillar gillade såhär um, Liksom amerikansk indie rock mm. Och där, det som jag gillar allra bäst då Var de här lite malande showcase grejerna Aha. Där det är bara är en så här melodislinga som ligger länge liksom, Och där det bara maler på mm. Och jag tror att det, alltså, det är Det mer än någonting är liksom det som jag gillar I Mm. I dansmusiken. Så det har jag ändå funnit med någon sån Fett. Det här är ju en Diddy Kotze i yes. mix på Ro Ro roma flyger i mm. sin <laughs> småla skulle nu ha ja. dukat Peggy Vi, ja. <laughs> Vi snygg upp den här tycker jag. Ja. Slutet. Alltså fantastiskt Jag ja. Hoppfullt mode på något sätt Så fin uh, Nine Years ja. Roma Flygel, Diddy Kotze äger mix Nice Alltså är mjuk och gosig, man vill liksom bara vara i den För alltid, och det här är ju också jättefint Lyssna känns att du kommer att spela på typ Alla openers i sommar Ja Bra för soluppgången Så fint Um, nu kommer jag att tänka på när jag satt här och pratade med Axel Bohman mm. För ett tag sedan i november typ. mm. um, Det finns en musikspecial special med honom som man kan lyssna på um, Sjukt bra Ja, alltså sjukt bra verkligen Han är så jävla gullig och uh, bra ja. uh, alltså. Men han berättade om, jag vet inte om det var liksom när micken var på okay. Eller om det var efteråt Att han uh, hade blivit peppad på Ashtanga Yoga jo. Just för att uh, Roman Flygel hade tipsat just det. om det men första gången när han gick på det så fick han en väldigt konstig så här röda det, En slags svampinfektion. <laughs> Nej, det vet jag inte om det var, men det var han bara de där yogamattorna kan ja. det läskade till passet. Så ja. matta så det är, det, det är bara... bad. Ja, jag ska men... börja på yoga. Jag yes. <laughs> Det är faktiskt Okej. Okej. Okay. Okay. <laughs> Vad var då för yoga? Eh, jag är ingen aning, faktiskt Jag ska gå någon slags introduktionskurs först. Ja, det är man tiden med. det man gör, ja, alltså så välkommen. Jag nu vänner redaktionen ibland. Man kanske kan vi göra till någon slags... ibland kommer på yoga. Nej, men jag tänker ju det, det kan vara en supermysig grej bara så här, torsdagar så kör vi lite yoga och sen så dricker vi typ juice. Spelar en något. podd. Spelar en ja podd. Jag spelar en podd absolut. Ja, ja kanske inte. Mm. behöver någon slags träningsform. Mm. Det, det här är ju beviset för hur här, taskig och bossig jag är. Men nu idag då, så skulle vi välja så här, hälften av låtarna var. Men nu har jag lagt alla dina låtar på slut. Ja, ah, ovanligt. <laughs> Ibland tillar de bort. Oj, oj, Nej, vi hade inte tid den här gången. Sorry. <laughs> Förlåt, det är okej. Okay. Om alltså, man tänker efter. Nej, men vi pausar lite musiken. Nej, det är okej. Okay, vi kör på. Men, men alltså så här... För Någonstans så, så här nu, Med den här musiken låter det Jag säger nu mm. alltså, Vi har ju ändå gjort det i tre näst, Inte tre och ett halvt år, Men mer än tre år Det är tre år Exakt ja. nästan Eller, ja, För vi, någon månad sedan så var det väl tre år Jag har ju vecka efter vecka I tre år mm. suttit och så här, samlat Veckans bästa musik mm. Och så har ja. jag valt bort dem ja, men, men, Och det är fine alltså, För du är ju en kvalitetssäker på det sättet Så det, det har jag inga problem med Men mer att så här, det vi har är ju såhär, det är ju nästan så big data-mässigt. Vi har ju verkligen kunnat se såhär, trender. Ja. från att såhär, vi startade med det här. Du har, ju, du har gjort det här med musik tidigare. Men alltså för min egen del att mm. göra någonting konsekvent varje vecka mm. under tre års tid. Det är, det är, är väldigt fett. Nice. alltså Det har varit påverkat mig på så sjukt många olika konstiga sätt. Att såhär, jag ser trender, musik, ja. grupperingar, strömningar på så här jättemärkligt vis. Så fint, det bästa jag har gjort i livet. Men det är också är lite rädd för. I det. Mm. det är för att, så här, att man, man gräver aldrig djupare. Utan man, så här, vet, man bläddrar de där skibakarna fast på internet mm. varje vecka. Och man säger bara, det här är bra, det här är bra. Mm. Men så, man hinner liksom aldrig djupdyka. Nej. Och jag är lite rädd för hur det påverkar ens egna så här, kulturkonsumtion. Om man ska så här, vara lite pretens. Men du menar att du vill vara en sån som, så här, nu plockar jag fram det här albumet. Ja, men, och så, ja, men typ skiter det. Ja, kanske skiter det, men också <laughs> så här, jag kan andra. Lyssnar på Kanye plattan. Det räcker det är, det är ett riktigt bra album. Ja. Jag tyckte ja men Amazon skivor förra året lyssnade vi jättemycket på. Ja, men det det, alltså man, kommer, man kommer hitta, hitta fram till de där albumen ja, ändå. Ja, men så är det ju verkligen. Lyssnar på Dogesburgs album, lyssna på Kanye plattan. Det är ja. de man ni behöver höra det här året nu alltså, så fan. Alltså go to är ju alltid Orange, Channel Lawrence, Chance Orange. Mm. Det är alltså det jag har säkert lyssnar, den lyssnar på i alla år. Uh, alla år, lol. <laughs> <laughs> Ska vi spela den här låten? Eller? Jag vet inte, ska vi köra den från början? Vad tycker du? Ja, jag kör från början. Okej, jag drar tillbaka. Ja, vad är, vad är, vilken är det? Det är ditt val. Ja, ja, just det. Men det här är ganska roligt. För det här är ju så här, en sån låt som... Nu kör vi igen. Mm, ja, det är fint. Ja, men så här, du vet, man är på Soundcloud och eh, jag kan ofta hamna på så här tags. Mm. Den här hamnade under Chillwave. Mm. <laughs> ja. Och så sitter jag där i mitt Chillwave-flöde ja. och bara så här... Scrollar, lyssnar lite. Ja. Och så kommer den här upp och så bara... Det är ändå rätt mysig. Men en, en ganska nice cover ändå. Jag brukar ja. vara rätt allergisk mot folk som ska ta typ så R&B och sånt mm. och göra till någon avskalad liksom. Ja. Alltså, den, är, den, är den är ganska fint. inte att säga det egentligen, men den är musik. är mysig. Mer Headwave flödet. Ja, men mer att så uppmuntra folk att bara här, bara ger ut det där sålet av så konstiga ja. grejer. Man kan ändå hitta nicea grejer liksom. Verkligen. Mm. Och man tar ju varje chans att spela något Justin Bieber. Ja, Verkligen, tänker jag. Mm. Och mysigt det var när Silvana Imam var med i podden innan jul när vi var i New York. Mm, Och vi det spelade så här typ tre jasemilater på raken. Ja, men det du ut. Uh, vi ska ju på hennes releasefest nu. Är det så? Ja. Jag hoppas det. Är vi bjudna? Ja, vi ja, bjudna. Vi är bjudna. <laughs> Den här pigelinen tänkte jag säga. Jo, pigelinen, jag sa rätt. Den alltså förlåt till alla som lyssnade <laughs> ute för det här flamsiga pigelinen av avsnittet. Socker okay. och bubbel yep. I ljudkombination. Yep. Men jag, jag tyckte det här var super nice, mm, Avslappnat um, Man fick hitta tillbaka lite till R&B mm. Det känns som att alla, många gäster som är med här Tror att de måste ta med sig Någon sån här drake i ja. låt ja. ja men fortfarande <laughs> det, är det är kvar. Men det är ju så konstigt fysiken. I början så spelade vi första året Var det ju ganska rakt av Mycket sån bas <laughs> Nej men ja Bas, hiphop, liksom R&B-grejer Ja Ja. Uh, nu har det blivit. Du har en, det är en spännande utveckling, då. Ja, jag, ändå. Man blir så peppad på så många som gör lite dansigare saker. för Som gullisar och äh, grumma personer. Ja, men, jag, som man vill haffa som gör dansmusik. Ja, och men också så här, tycker jag, som ändå så här. Är, inte är, är äldre, men är ändå något slags mellanålder i livet där man också ser. <clears throat> kan hitta ny inspiration och bara så här, gå lite nya vägar mm. och så här bara, oh, shit, det här tyckte jag var as nice eh, och så bara embrasar man det ett tag och sen helt plötsligt bara, nu lyssnar jag inte bara på det här mm. att så här, den grejen är rätt härlig ja. eh, att ingenting är så här definitivt på det sättet. Jag blir väldigt förvånad överhuvudtaget nu, senaste månaden så har jag gått tillbaka lite igen till just, ja, han ger plattan tycker jag är mm. så jävla jävla bra den mm. är så sjukt, den blir bara bättre och bättre mm. um, och ja, men som sagt så här, Rihanna Liksom work ja, eh, Party next alltså, Jag trodde att jag var helt över det mm. Men uh, nej Det Nä, kommer finnas kvar Nästa, jag tror, är det sojasås och lilla nu? Ja, vad är det? <clears throat> nej, men för att, apropå det, att, så här, när man upptäcker nya grejer Och att så här, det finns mycket så här, Sovrumsproducenter Som så här, någonstans representerar lite, så här, Alla möjliga Bizarra hörn ute på internet Typ mm, yeah. <laughs> Nej men alltså så här, för, men bara Hur de människorna nu börjar bli så här Legit att så här, mm -hmm. Yang Lin som var så här, en liten konstig Tumblr-pryl ja. Nu är han världsartist Ja, eh, och och den här lill, äh, på usa efter usa -turné. Ja men exakt, och den här lille Aaron Tror jag kan vara lite liknande Som person, som så här, googlar honom Tittar på honom så bara, ah, han gillar punkt Typ eller? Bara, nej, han gör så här. Han skriver fett mycket bra grejer åt andra artister mm. och han så här, han producerar bra grejer. Han jobbar jättemycket med typ så här. Eh, och eh, 16 year old. Och det finns mycket så här, spännande människor runt honom. Mm. Eh, nu, vi, nu skulle vi inte spela den låten, men en annan låt som, eh, som jag kan tipsa om, eller en producent som kan tipsa om är, som är, heter Brothel. Mm. Som också kommer från så här, samma gäng. Som bara är så här. Spännande. Eh, Sammanhang, helt enkelt. När du lär tips. Men du, vi ses väl om något år eller så i den här podden igen? Ja, eller varje vecka, men jag förstår stå bara i bakgrunden och späxa, men inte ja. synas. Ja, det är så mysigt. Ja. Um, glad påsk allihopa. Glad Hälte. påsk. Det var en, en bra vecka. Mm, sjukt bra vecka. Yeah. Yeah. Ah. I'm shining on my own This money got it on my own Got a couple hundred thousand in a tie Homie, I just had to get my bread. Tossing singles when I'm showing up. All these labels calling, yeah they want